Jadi, kita buat satu. Jadi, kita buat satu. ada kita buat satu. Jadi, kita buat satu. Jadi, kita buat satu. Dia tak dapat satu. Jadi, kita buat satu. Jadi, kita buat satu. Jadi, kita buat satu. Jadi, kita buat Jadi, kita kita buat satu. Jadi, dan buat Jadi, kita buat satu. Jadi, Ada buat satu. Darat wajib Jadi, dan darat wajib Kita terangkan dulu lah Darat wajib haji dan semua ya? Darat wajib haji dan umrah Ada lima perkara yaitu Pertama selam Jadi kalau orang asli dapat masukkan Dia buat macam apa itu Bagi orang selam dia pergi buat semua perkara itu Ya Tak setah wajib Dari dia pergi kerana dia itu Memang kapir dan tak sah daripada diri. Betul tak? Di kalau Jadi, wajib, -wajib, -wajib pun tidak, kalau sah pun. Jadi yang dituntut wajib hati Islam. Kerana perkara-perkara di perhubungan-perhubungan Islam. Jadi hanya dituntut dengan orang. Orang kapir tidak dituntut. Di dalam dunia. Kerana dia belum berubah menguaskan. Jadi kalau orang kafir tak hampir kat dunia yang tak apa, tak, tak, tak, tak ada kesusahan apa-apa. Orang tak dihukum. Kenapa ya, dia memang Jadi tidak ditusut dalam dunia. Tak ada kan hukum katan mereka tetap dengan Islam. Malah hukum-hukum yang akan ditegakkan hukum duduk di semua. Sebab orang Kita tak dapat. Sebab dia orang tak mabuk dalam benar-benar ini. -benar, dia orang berkara lain yang belum menghukum. Ya. Haa. Tapi bagaimana cara biasa mereka untuk jalan munggu ini terlalu banyak mereka, Ah, orang-orang tak boleh minum arah Tapi orang-orang tak boleh minum arah Tapi kalau orang-orang tak boleh minum arah, maka tak boleh minum arah Orang-orang tak boleh minum arah Jadi, ini berpilai terlalu semua munggu ini Bergantung kepada karyat dan orang yang teringkat dengan cara karyatulah yang berjalan hukum. Jadi ya, cuma semangat Allah yang bahagia, bukanlah. Ya. Jadi orang kabi itu satu kategori, tidak bukanlah di dalam Ah, Tapi dia bukanlah dalam tahun ini. Makanya kalau orang kabi itu tak mengenal Allah, tak ada yang kita bilang, kita dia tak berhubung. Jadi kata tidak, mengenal Allah, tak ada yang wajib, akan siap dan sebilur bakal. ini, kira-kira, peribadah ini sudah, membuat buat yang paling besar yang tidak sentuhkan mereka buat apa-apa perkara lain itu sudah Jadi di dunia tidak tentu. Adapun di akhirat -akhir, di akhirat -akhir, kita jangan. Dia akan dapat balasan ikarkan kualifat-kualifat di wali oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua-semua. Akan hual dia. Dia pertama nanti kalau tak tahu. Dia akan buat yang lain lagi. Sebab bagi apa nama Allah bagaimana Allah ta'ala fi rahmatuhu wa tirathuhu bagi Fatimah raw ia awak bagi tapi dalam dalam ya ayuhan ya ayuhan nas hai ya makhluk hey, ah yeah. nah, dia kira diri kita nah dan kita dituntut untuk naklah itu dia seperti buat dengan dan kalau kita buat salah itu dia di hukum mengikut syariat ya kira tau pun itu Ah, ha, maknanya orang yang di dalam perubahan dosa lah Yang berdiri menghubungkan yang sinar, yang mengebar, yang mengebar, yang mengebar, yang mengebar, yang apa-apa sekali Tak ada hukum dalam dunia Dosa apa? Itu kalau dia buat tadi, dosa hampir Jadi hukum Islam di dalam dunia Mengaturkan dosa orang ni Haa.. Katalah Dia mengebar Dosa hampir Sebaik-baik dia mengebar Sebaik itu dia dalam ada Dia. Terbatas. Terbatas dia, terbatas. Terbatas dia terbatas. Terbatas lagi angkul macam itu macam Ah, hukum dari jalan tidak dihukum dari Islam bagi dia apa? bagi di sini bagi orang yang tidak Islam tidak dihukum dari Islam dia akan ditunjuk dia akan bertudah sebagai orang angkul yang sudah mengenal Allah dan sudah wajib ataupun orang kafir yang masuk Islam maka dia ditunjuk dengan tunjutan yang baru dalam Islam jadi kami, berapa tahun? 40 tahun? 50 tahun? Kemudian saya masih risau. Akhirnya baru. Yang lupa aku Tadi itu untuk dia kalpah, habis maya dulu yang baca. Dia belum ada. Habis, macam kali aku. Kira baru. Orang-anggapnya yang masih risau itu juga. Kira baru. baca kalau tidak hidupkan. Haa, tidak hidupkan. Saya telah berapa ada orang yang dulu. Semua tak pakai apa-apa. Saya mengalami kira Dan Ini nak ya Tapi sebetulnya dengar juga kita faham Hukum-hukum yang mengenai antara dia dengan Allah ah, Tapi mengenai antara manusia yang dihukum Yang dihukum, yang dihukum, yang dihukum Dia tidak dihukum, dia tidak dihukum Antara hukum dengan Allah, tidak dihukum Tapi kita tidak dihukum ja. Andainya Sementara dia masuk ke itu Dia tidak mampu Maka belumlah dihukum Walaupun semasa kapir sedarulnya Dia mampu Katalah maksudnya kapi dia kaya-kaya. Saya pun dah fikir dia masih Ah, Haa, anda nanti haji tak boleh berpengaruh. Tak boleh berlaku. Tapi itu yang... Kapi itu kaki ke? Tak kira kata seorang di syari dulu sekarang. Kalau kamu lulus, kapi itu kaya, orang Yang kapi itu semua lagi. Ini satu dari sini awak. Soal orang kapi yang sudah lancar kakirah itu masuk kepada. Karena Islam menghapuskan apa yang dah lalu, sebagaimana Syabda Nabi S.W.T. Al-Haditsulah, jadi cukup makan atau belum? Akhirnya Islam itu menunjukkan apa saja yang belum. Riwayat Muslim dari Madahurul Salam. Dalam satu riwayat lain, al islam jadi cukup atau belum? Islam menghapuskan apa yang belum. Jadi mana dia itu? Ya cukup dari animo itu dibawa. Mana dengan hadis ini menunjukkan bahwa yang kami yang apa pun, Islam habis. Kesel, tak pergi? Tadi kita, kita baru keluar. Kita kembali. Adapun orang yang murtad, nah, okay. yeah. ini awal, ya. Mula-mula Islam, kemudian kafir. Inovan lebih berat daripada orang kafir asli. Adapun orang yang murtad, wajib mengerjakan haji. Tetapi tidak tidaklah haji yang orang yang murtad. Dalam masa yang murtad, wajib tutar. Tapi kalau dia nak buat, tak sah. Dan, tahu, tahu, kapir, kapir, Dan, tak dapat kalau lagi. Orang rapi macam rapi nak disentuh. Tapi orang muntah disentuh. Maksudnya kalau dia muntah, dia kira apa lama, selama-lama dia muntah, disemayangnya kuasa, sedangkan, apa-apa semua. Dan dia tak boleh buat. Dalam mata muntah ditak sah. Kerana cara sah pun bisa. Inilah orang yang wajib buat, tapi tak tahu orang. Tak Kira-kira hmm. orang muntah mencayang. Tapi tak bayang, tak apa. Oh, dari muntah itu. Itu orang muntah. Orang muntah mencayang, wajib. Ini nak buat tak boleh. Kenapa boleh hmm. Jadi orang muntah itu betul-betul. Cuma, kita boleh buat dalam muntah. Kerana sekarang sah pun, tidak. Kalau tak bisa. Baca kerawang yang paham sahaja, paham kalau kalau yang dalam katakan yang muntah, walaupun dia muntah, dia ada. Di komputer, baca nikelah. Jangan lepoh hati, tak pakai. Baca dulu, kita lihat. Baca, baca, baca. Adil lah pun sih, jika berjaga, kita Jangan sampai kita terkosak dengan amalan-amalan yang kamu selalu menguafah dan sebagainya. Terutama dalam aktivitas itu secara-sebut secara-sebut secara-sebut secara Semua amalan itu salah. Semua amalan tak betul. Kerana amalan itu datang dengan yang mulai. Yang kita yang betul. Jadi... Adakah orang yang mongkar wajib menjaga hati tetapi tidak tak ada negara yang mongkar. Yang di mana-mana mongkar. Andainya semacam mongkar yang dia mahu. Ini masalah. Kemudian dia kembali kembali selang selang jadi kemampuannya. masih kita tetap berusaha selang dia tidak mengejar dalam pasal dia muka dia kau dia pergi haji tapi dia tak pergi haji kita memang tak kau dalam ini masih kau balik ah tidak betul dia tak perlu kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Dia kau kau kau kau kau kau dia kau kau kau kau kau kau kau itu, kau kau kau Also, haji. Ya. orang yang hadir dalam keadaan bersedak tidak harus dihadirkan. <tuh> kalau dia maut tak dia mati. Tak boleh hadir dah sebab dia tu tahu Orang yang sudah menyaksikan <tuh> haji kalau dia ha, bersedak batasan hadir. Ah ini tak ini tengah dia. Ya. Ayah jangan diriakan yang luar. Eh, dia sampai ke nah, atas di situ, kalau kamu macam sama ke luar, cakap yang selalu baik. Bukankah <tuk> pada jadi mordat, saya kata-kata. Dan dia cakap, apa gunanya yang luar? Ya, ya, ya, ya, ya. Dan dia ada ah, dia beritahu. Eh. Ah, Dan dia cakap begitu. Bukankah, ya? Mordat, ah. Apa gunanya yang luar-luar? Bukankah, ya, ya, ya. Ah, ini ah. mordat. Kalau takkan akan tak, mencari tak. sesuatu nanti orang-orang yang seperti itu Nanti orang boleh tak di bantuan Sebenarnya nanti jaga Atau yang kisah dia Boleh tak jaga Yang kisah dia Bila yang kisah dia jalan Haji nyebakar Bila Haji nyebakar Apa jawab itu Dengan alat Allah Nanti sudah jadi kata Jadi itu nanti Haji yang kisah itu betul Ah, kira-kira begitu. Eh, belajar, supaya apa? Apa jangan sampai ada penampilan mendengar campur tangan. Siapa kira tahu? Bagi orang yang apa-apa saya, orang luar negara, jangan pantai orang yang kritikus, ya? Bukan kritik, ada macam-macam pendapat, ada media. Untuk belajar begitu, nak ajak apa sahaja demo, jangan sampai ada orang campur orang orang Arab yang akan berdemo, tapi orang Malaysia. Apa? Macam macam media. Ya, <tuh> Walaupun pun jadi. Walau pun dia pun jadi, ada dalam kemudian. Tapi haji tidak berapa. Tapi lama saja haji itu. Tak ehalah. Sebab agung tak mengatakan halah. Muka mengatakan ehalah. Dia tak ehalah. Jadi sangat berkulit. Hey, kita -tawa, -tawa -tawa -tawa. Lalu, dia cakap apa? Kata-kata lah, apa? Atau aktif tak? Tahu apa? Kalau aktif tak, mungkin dia pun tak cakap nah, Tahu lah, orang tak hubungan Tapi katalah Apa namanya Perkataan? Cakap apa? Jaga cakap kalau sekarang Yang jadi kata-kata Jangan lupa Kita kenal hajar apa-apa Tentang hajar Adik Jepang Campur kepada Allah Pertiap dua kali mah Syahadat balik Mereka pulang kita terima. Tapi haji. Haji dah batal? Haji dah. Kan? Haji dah? Batal. Dan eh, macam mana? Awak teruskan kat malam adi awak yang batal sepuluh. Cuma ada orang-orang yang ada ada sedikit kandisirangan uh, yang bolehkan dia sedikit Ada kawan yang mengatakan dia boleh Baharui dan diikhlas semula Tapi ada kawan yang mengatakan, dia terus Pasal dan hati, awas, hati, -hati lainnya, yang tertawa Macam hati-hati Allah Yang pasal hati, dia teruskan ya. Jadi Ini yang kita berjaga Dalam ikhlas, kita betul, Kita berjaga, kita berjaga Ya Sebab itu kita kata, Ada masa, ada singa, dengar Ada masa, tengok, ada mulut susun jangan cakap kawan-kawan, takkan cakap kawan Mudah alhamdulillah, mudah pulak ajar. Di Tapi dia kembali Islam, itu tertutup ini, wajiblah agar orang yang sedang berkhidmat haji atau umrah menjaga lidahnya daripada perkataan-perkataan bawah pada perkuburan sebaik lama hajinya atau umrah. Ajar juga menjaga jangan sampai eksitasi eh, mubalak pada waktu suka. Ya? Selamat. Kerana Rizah itu dengan Rizah berkuasa nekita dan adab. Rizah maksudnya Rizah, berkuasa tokat itu namanya Rizah. Orang ini dinamakan murtah. Orang yang sudah membuat Rizah dinamakan dalam batang alam murtah. Tapi berkuasa ini dinamakan Rizah. Adab itu berkata kementerian dengan menteri. Kementerian nah, so, itu jabatnya sekiranya menteri orang. Jadi rizah berkuatan, yang memuat dinamorkan Nur dan ya, jadi rizah ini boleh berlaku dengan kita, dengan, boleh boleh dengan perkataan, dan boleh berlaku dengan berkuatan, dan boleh berlaku dengan eksiptas, eksiptas artinya kepercayaan, dan boleh berlaku dengan azab, azab macam mana? Kalau tak dapat sekarang ini saya tak tahu atau saya tak tahu lagi dalam Al-Quran walaupun awak dulu satu lain tapi sekarang ada ni. Kalau dia kata kalau tak sampai hajat saya, tak bergunalah perjuangan kita. Kita tak ada. Jangan kosong tak. Ah, itu kita jaga. Dari mak kamu, dari tadi kan awak ibu bapa. Selain kemudian dalam gelap yang terlihat Perbuatan-perbuatan ha, macam mana? Kita berbuat seri. mm. hmm. perbuatan serif. Ini bahasa perbuatan serif. Amalan kita berbuat amalan serif. Bukan perbuatan serif. Perbuatan serif tak jadi bahasa serif. Perbuatan memutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan selama menjualkan Tuhan. Mereka beralah atau muci beralah. Atau buat seorang kahwin atau orang-orang. Yang perlu malun menunjukkan awak berkesan. Alhamdulillah. Atau percayaan atau apa orang mengerjakan haji. Ah. Orang yang sudah mengerjakan haji dan sempurna haji, kemudian dia berkata, haji matu sudah selesai." Jadi murtad. Apa akan dia? Ha. Alih Orang yang sudah mengerjakan haji dan sempurna haji, kemudian dia murtad, kalau ia mati di dalam masa kursas itu, maka hapuslah amalannya semua kursas itu. Eh dah, ini berapa kali, datang semua putih yang masuk, berapa susat, mati dalam masa kursas, habis-habis. Amalannya semua, habis. Kalau dia kembali Islam, dan mati dalam Islam, maka amalannya semua kursas itu, berkira semua. Dapat baik. Datuk lagi dah haji, dah buat amal balik, banyak Kemudian dalam satu jam jam tu dia mengatakan, Alhamdulillah, Kemudian tuan-tuan izah Yang lama tu dia berkata. Baik bagi lah. Yang tengah-tengah ni dia bergerak. Ya. Nah. bagaimana, firman Allah SWT, Wa man yarkani bikum 'an dinihi fayahud wa waka. Fa'inna in ka haddath Wa 'ulaika haddhumna lahum fii haathil duun. Wa man yantadi bikum 'an dinihi fa lam yaqul di'an dari agama. Lalu dia mati dalam keadaan kafir. Hanya ada. Lalu dia mati dalam keadaan kafir. Maka hapuslah amalan mereka di dunia dan di atas orang ya, di dunia amalan dia tak dinilai, di akhirat pun tak dinilai lagi. Eh, habis. Kalau dia mati dalam bagian. Jadi, ada ini menunjukkan kalau dia kembali, lepaskan. Jadi, tiba-tiba. Dan amalan dia dikira lama itu dia. Tak hapus amalan Kalau Allah taala kata, hapus amalan dia Kalau dia mati dalam bagian. Jadi kesempatan untuk berdoa tidak ada, bagaimana bahasa. Dan mereka itu menjadi monokl dan sikal di dalam. Ini tadi saya mengajarkan perkenaan dengan orang yang apa namanya orang yang sudah pungkak, kemudian dia berbalik lah. Islam. Ada tempat yang lama mengajarkan kalau masa Arab tidak ada, masa Arafah, tidak ada. Ya, dan dia <tuk -tuk> apa-apa. dia niat ada sebuah Boleh. tapi ada sebuah ramah tidak boleh karena kalau kita masak dengan lain sekali kita tak boleh ambil lagi arah masing itu. kita juga kita juga kalau seorang sudah ikhlas sudah ikhlas belum lagi dia lontak dengan Allah Allah mana hati-hati belum habis Hati-hati terletak Bila ya. dia berletak sampai akhaba pada hari yang bersepuluh Kita tidak boleh tahlul Tahlul awal Ya Boleh nah, tahlul awal Maknanya hati tak boleh lah Jika lagi dua kali yang perlu buat ya. nah, Jadi Kalau Belum tahlul awal Dia Bersatu dengan itu. Bersatu dengan Belum tahalul awal Hadid ni basal Hadid ni ya, basal Jadi basal hadid ni dengan dua kali Dengan berdaftar dengan satu Sebelum aram. Sebelum tahalul awal Jadi kalau dia belum Tahalul awal Dia kuat Dia punya hadis ni Bahad Hadid ya? Dan Dia tak boleh kata di mata Arafah lagi ada senang di Arafah tak ada di Luar Arafah. Tak boleh. Tak boleh. Dia kita cuba cara. Macam tak ada apa-apa. Tapi hadis sabaq. Dia punya hadis diri Allah. itu dia punya pokok begitu. Katalah kita cakapkan kalau masa Arafah ni kan banyak. Ya. Daripada zohor Surah, ya. sampai dah petang. Sampai Suboh, hari bulan berapa? Suboh hari, jadi kalau datang nak, datang arafan nak alat, boleh. Jadi katalah, atau untuk dia tak elok, dia, lah. dia, dia masuk wahni merah, tak elok. Kemudian hari lapan dia tak bulan ini. Hari lapan, hari lapan. Ini awak seorang-seorang yang beras, awak daerah? tak apa? Batak hati. Okay. Okay, oh, dia kata kejadian niat balik lah. Dia mati. Semua tak niat balik. mesti besok, kita harap. Besok lagi dengan Allah. Kan? Oh, semua itu tak boleh. Nah. Awak macam biasa. Perti harap, apa macam biasa. Matilah awak semua. Tapi hati awak tu jadi apa? Jadi operam saja. Dan dengan Allah, mati-mati. Nah, Hadi yang berubah. Kalaupun arahkan, awak fikir ini ada ni kan? Tak boleh, tak boleh nyari tak boleh, tak boleh. Dia dah masuk, tak boleh keluar Dah masuk Haji, tak boleh Keluar, tak boleh fikir Haji baru lagi dalam bawang itu Aku jua dalam antara orang-orang Ada tiram antara orang-orang Kalau macam mana pun, kita boleh jaga Jangan ada tu pas dalam masa haji kita besulkan yang jismat, besulkan kepercayaan, jangan kepercayaan percayaan tu, jangan banyak menghormati apa-apa, perintah dari Allah, subhanahu wa ta'ala, kerana amalan-amalan haji itu dengan bagaimana orang yang kita katakan, dipolik, banyak-banyak apa, dipolik, yang katakan-katakan, diusirkan, nah, buah, saya terpolik. Bagaimana orang menghormati Allah? Bagaimana orang menghormati Allah? Bagaimana orang menghormati Allah? Kalau ada Allah, kalau ada Allah, kalau ada Allah, kalau ada Allah di sini, terbaiknya jangan di bawah Allah. Jangan ini timbul yang kata Allah jadikan ibu bumi ini untuk kita buat dan perintah dari Allah Subhanahu Wataala. Allah sebagai tuan kami, wahai Allah, kita belajar dalam hadis. Nabi kata, bawa hati. Kuluh anji manasik aku, ambil manasik kamu dari aku, kata Nabi. Maksudnya itu, kuluh no? anji manasik aku, ambil manasik haji kamu dari aku, ikut bagaimana aku buat? jangan main main, main. Ha. Dengan Yang aku puas ini pun nak dibuat oleh Nabi Nabi. Terus sama nabi, nabi Ibrahim. Ibrahim. Ah, ambil ikut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi ini ada eh, satu perkara ya, Ini pendapat di masyarakat ini. Berlaku. ini, berlaku. ini, berlaku. ini, berlaku. ini berlaku. Kalau ibu bapa hendak pendapat bersilaturahmi Allah Wajhu, orang yang muda di dalam dia mau apa dia mau jual tabuan amanah ni, dia nak muda habis sekali habis. Batu Islam itu muda pakai Ah, itu sihat kembali. Apabila dia bayat dua wakaf ini hanya keterangan saja tidak cukup cara. Mati dia kami. Maknanya boleh dia mau tak ambil amalan dia Tapi tak cukup untuk wakaf ayat. Kalau tak ada kita habis, kalau balik yang dibuat sebelum maut. Wallahu alam. Ayat yang pertama lanya orang anak di haji cara Betulkannya kita, betulkannya, jangan ada sengaja dalam keadaan keluarga, jangan ada percayaan yang karun yang bukan-bukan, ha, putihkan diri. Yang kedua balil, cikgu puk Ini salah wajib. Maknanya budak cikgu-puk-puk-puk. Tidak wajib, putihkan diri. Tapi kalau dikukir juga boleh. Soap, hati-hati. Soap. Kaki kanak-kanak dikira hadis benar. Sekiranya kanak-kanak itu balil sebelum hukumnya Arafah. atau semasa hukumnya jadilah hadis itu wajib dan memadai sebagai hadis islam. yang diwajibkan dan dah diulang sa'inya. kalau kita ini dulu. Ah, katalah budak ni. kita bawa umur sudah tahu, umur sudah tahu, tapi boleh kare. Baler 15 tahun terjelah. Tapi baler boleh juga kalau 9 tahun boleh baler. Dengan keluar luar, luaran. Atau budak perempuan, keluar eh, datang eh. Ah, kita bawa budak sampai sana. Tahu-tahu dia balik kat aku. Baler. sudah tahu. Jadi keluar baler, sampai sana baler. Mungkin ada grafiko hormani, Ustaz. Grafiko waja, gerakan negara. Atau dah buka sampai sana tak tahu. Tidak ada kata-kata. Tidak ada kata Masa dia pergi. Sebelum masuk. Sampai tanda dia. Masa, dia hukum saja. Lalu hukum saja. Sekiranya kanak-kanak itu balik. Sebelum hukumnya. Maknanya dia pergi sana. Dalam dia ikhra-kira itu. Balik. Atau semata hukum. Masa hukum. Jadi lah hatinya itu hati-hati. Makanannya sekarang masa dia buat haji itu Dia dalam masa yang tak wajib Tapi anggapnya sebelum hukum atau masa ya. hukum Jangan selepas Kalau selepas hukum yang, yang yang itu dikira berubah Senang Masa nah, dia hukum Katalah masanya Al-Fat Dan tak hukum ya. Oh kita kata masa Al-Fat lagi Itu tak hukum Tak hukum Bagaimana? Bagaimana dia alam? Bagaimana? Haa? Hadir kita ni ada wali? Hadir ada Mali lah ni tak seolah-olah sekali. Hadir ni maknanya dia sudah menunaikan haji yang wajib. Hadir. Itu namanya hadir Islam. Kita tak bilang Dalam itulah orang ni tak ada sebahagian Islam. Tak ada kuasa Islam. Tak ada takkan Islam. Tapi haji Islam ni boleh. Ah, Hadir Islam ni maknanya haji yang seumur hidup sekali. Yang kau buat itu hati Islam. Itu namanya Islam. Dalam istilah, orang masyikir pakai. Hatidul Islam. Yang kedua tu hati-hati kaitlah. Haji kaitlah. Tapi hati Islam itu Tapi hati Jadi, budak ini dapat hati Jadi, maknanya kewajib buat hati itu apa? Tentang kubus. Tentang kubus. Tentang kubus. Tentang kubus. Tentang kubus. Itu kalau dia balik di Arafah Atau sebelum Arafah Itu sudah di Arafah Kalau belum di Arafah tadi tidaklah di Arafah Sudah di Arafah sebelum Arafah Haji ya. Tapi kalau dia Haji balik, dia Dah habis Arafah Ini apa yang menurut tajamlah Itu umur Belum Haji Islam berhubungan saya baru lupa Al-Faq ini Al-Faq hadis tersebut pada tahu kalau Al-Faq hadis tersebut. itu hadis, hadis Dan menghadapi sebagai hadis-hadis. Lah. Yang diwajibkan, hadis, Dalam diulang sanginya kalau dia sudah sangi itu Ah, Haa, sangi itu lah. Sebenarnya dia buat hadis-hadis. Dia ikut bapak. Dia dah hampir-hampir balik. Asur, balik Atau bapa itu siapa lagi nak balik? Kata, ikut bapa buat haji hadis lah. Apakah anda membuat lawa duduk? Lawa duduk itu nah. kan. Lepas lawa duduk, buat tani. Tani, saya hajir. Tani, hajir. Haji. Nah, dia membuat tani. Lepas itu, ke arah apa? Sampai ke arah apa? Dia balik. Nah, tani ini dia membuat. Jadi, tani yang bertahan baru, apa kan? Dia tahu, mengetahui di kaji, membuat kaji. Nah. nah. Kalau tidak tak ikut tani itu tak ada kaji. Jadi, tani itu seluruh Allah ya, balik Karang dia tak balik Hari ah. ni pada awal Kalau satu Dan mungkin Dan kadang-kadang orang tak tak tak Mari balik ke sana Ini biasanya budak-budak Dia dekat rumah Dan balik dia dengan tiga tanda Bagi orang perempuan bong tiga tanda Bagi orang laki-laki Apa Dua, dua tanda je Bagi perempuan bong tidak sama. Tahun balik yang pertama cukup pemulih 15 tahun, tahun, tahun kali ya, tahun yang mendatangkan perjalanan bulan yang dipakai dalam penanggalan tahun Islam, cukup pemulih pada tahun. Ini lelaki lelaki tak berapa sama. Jadi kan, kalau lah budak belum mani, belum dah sudah keluar mati, sudah datang saya tahun datang pulang tahun ini ya, tahun ya, oh kan berapa banyak. Atau apa-apa dia lah. Tak boleh. Atau mudah wajib cikguan. Kalau dosa dia takut. Kalau malu dia dapat. 15 tahun. Atau keluar mali. Bagi laki-laki tak lagi berkuat. Keluarkan. Bila umur sembilan tahun. Tak setiap 15 tahun. Baru 10 tahun. Keluarkan. Balai ya, Balai tidak mungkin berapa kalau sudah setiap badannya atau mungkin negeri itu berlainan, saya kata itu pada kita ini kepala berdarah. Jikalau 10 tahun, tapi ada yang berdarah besar atau memang kerja berburu turunannya itu 9 tahun aja, 2 tahun balik, dekat-dekat sampai 15 tahun, jadi balik dah jadi orang dewasa, orang dah wajib sih, berdarah besar, tidak tahu. Ini laki-laki berdarah besar. Dan yang ketiga Dan sampai eh, Ini pukul 9 tahun kan? Tapi kalau bawah 9 tahun 2 tahun sampai eh? Bawah 9 tahun Sampai eh? Sampai eh? Jumat Ini saya dah silakan eh? okay. Kalau Kurangnya tuh, Ini bagi Sampai kalau kurang itu Tak sampai di mudah saya so, Itu hanya di bagian Ini happens right? Katalah Budak itu Ikut perkiraan umurnya itu Ikut setahun kita lagi Tahun setahun Umur dia 8 tahun 8 tahun 11 bulan 16 tahun 8 tahun, 11 bulan, 6 bulan. Atau, 8 tahun, 11 bulan, 15 hari. Lagi 15 hari, 9 tahun. Ya boleh, 8 tahun, 11 bulan, 15 hari. Lagi 15 hari, 9 tahun. Data umum 8 tahun, 11 bulan, 15 hari. Datang penghubung. Datang penghubung. Dia kira, kira dia punya Abu Lubuk enggak tahu. Eh, kenapa banyak lagi, tapi 15 lagi. Tapi kenapa ada? Oh, kita kata ini budak baru. Kita buat temu di Lombok, tapi bukan lagi di Lombok. Kita kata kalau orangnya 15 tadi, atau 14 tadi, atau 13 tadi. Ya. Dan terus Kita kata dia punya dia punya tidak benar yang keluar dari dia tuh, kira, -kira. Benda yang kuat dari dia itu gila. Ya. Dan itu berumur. kurang Kurangnya itu. Kurang harinya itu. Tak terkait. Untuk masa satu air. Dan masa satu sisi. Sebab. Orang orang kuat. Satu kali air. Dan satu kali sisi. Paling kurang. 16 hari. Satu kali hair, satu kali suji, paling kurang enam belas hari. Salah. Berada, sekurang kurang hair, sehari semalam, bukak bukak. Sekurang kurang hair. Kalau kurang lagi tu, no, bukan hair. Sekurang kurang hair, hari, malam. Sekurang kurang suji, lima belas hari, lima belas malam. Dalam bulan, kumpulan suci ada suci 15 hari, 15 hari. Itu paling kurang. Sebab itu kalau ya hand suci, hand suci, hand suci, kena kira 15 hari. Masa pakai maksimum hand, ya. Dan pakai minimum suci, minimum suci 15 hari. Maksimum hand, hand, 15 hari. Balik banyak hand, 15 hari. Bazir kurang tuji, jadi kalau kita kata dia punya umpan tinggal 16 kali. Oh, kalau tinggal 16 kali kita kata bukan head, macam apa? Kerana 16 kali itu boleh lagi masuk head, boleh masuk. Baterai lagi tambah, jadi yang datang bukan Tapi kalau dia kata kurang tuji 15 kali saja. Ah, ini adalah head. Kerana baterai head itu dah masuk dalam kabinet dalam apa kata? berapa tahun 11? berapa? berapa? Ah. Tak kira. Kan? Atau kurang 5 hari, kurang 7 hari kita kira. Ah, dari tengah kaedah. Kalau kurangnya lebih daripada setengah bulan, Yaitu 16 hari atau 18 hari, maka kita kata dua Tapi kalau kurangnya misalnya 8 tahun 11 bulan 12 hari. Eh. Berani yang tinggal kira-kira, itu kaya lah. Ada ini semua kira-kira kalau kita nak ini tentang umpan tak umpan. Kemungkinan di bawah umponya cuma jadi di bawah timur dan tenggara, apa tak? Jadi sudah kita sudah kita tahu, boleh tak kita tahu? Baik, umponya akan jalan. Yang tinggal berangkat, berangkat, ya. Orang gila tak wajibkan. Tapi orang gila boleh dia bawa pergi. Dan haji dia kira tahu. Tapi yang dapat pahala orang tahu. Maksudnya dia bukan ahli pahala Dia mau ulang makan kalau dia ciumat. Si Pahalanya balik pergi. Tapi dengan cara. Dia kena ikut perbuatan. Apa haji itu buat sekali. Jadi penjaga dia bawa dia itu matang lagi. Ya. Cuma dia tak ada akal. Tapi dia ikut. Oh, tak boleh buat dan kalau dia kena dad apa? boleh bawa ke Ya. Dia tidak apa-apa tapi wali. Ya. Jadi kalau nak kira kan ini syarat wajib haji ke? Ya. Syarat sah haji ni satu. Itulah dia apa. Syarat sah haji. Yang syarat haji syarat sah haji orang baik. Islam ni, ya dia kira dia pergi pun di bawah. Dia kira-kira dia kira-kira. ha Dia sepuluh tak ada begitu. Bukan-bukan Budak kira-kira umur tahu bahawa Haji dah. Boleh. Haji kira-kira. Ha-ha. wajib lagi. Tapi dapat. Dia punya makhluk. Mampaknya dapat. Dan boleh diaktif. Dan betul lah. Kalau tak kan kita dijakap. Betul-betul. Kalau awak herapkan. Dan kita buat ke amat-amat ni. Kalau awak dah herapkan. kan anak ni. Kemudian awak tak pergi ke bawah tu. Allah tak pergi diharapkan Mungkin tak pergi ke bawah Tepat-tepat Boleh diharapkan Cuma awak kata Nak diharapkan budak ini Nanti takut dah Boleh dihati kepada dia Takif Buat syarat Diharapkan budak ini dengan syarat Kalau ada pun alat Ada takif Dia tak lor boleh Nanti akan ada Niatnya macam mana Niatnya dengan syarat Ada Niatnya boleh ada Syarat Budak atau orang tua Ke kita Boleh syarat Niat syarat bila dah bersaraf tu, kenal saja perkara tu dengan segi nyalakan halus. Kalau makara tak lezap, tak lezap. Boleh. Kalau tak pilihan tak lezap, dia lezap. Sebab ada yang akan niat Miat ya, Iram bersaraf. Jadi yang ketiga mendetak berakal, orang boleh tahu. Jadi yang keempat berdeka. Apa tidak wajah mengertiakan hadiah tu? Tapi kalau dia pergi boleh. Tak hati dia. Cuma dia tak Kalau kita tengok, orang-orang apa namanya dalam Islam, Orang hamba. Dia punya rukun ni selam. Tiga ni. Rukun ni selam bagi orang hamba. Bukan perkara yang saya ada. Takkan tak ada. Dan orang apa tak kena-kena tu. Tak ada cakap. hati. Masih. Yang kelima caranya berwaktu atau makruh. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'ala nasihibul bayt man istata'a ilayhi sabila." Allah mewajibkan bagi manusia untuk mengerjakan haji karena Allah bagi orang yang mampu bertiga. Saudara yang mampu. Istata'a ilayhi sabila. Dan Islam dia berperanjukan ayat ini. Ini ayat Mokjidahnya. Dia Mokjidah. Yang menunjukkan ayat datang daripada Allah. Surah Al-Quran. Yang paham ketahui, Maha Mertahawir. Tuhan Maha Mertahawir baru orang Islam ini tidak hanya dibekah dulu. Padahal Islam mula bergembang. Dibekah. Paling jauh orang Islam itu di Madinah. Ya kira Pada Madinah. Tapi Allah Ta'ala alhamdulillah bahawa Islam ini akan sampai seluruh penuh dunia. Dan orang Islam ramai yang akan mencuri Ka'bah baihullah semua dalam ustawat Allah. Allah suhur, dan Allah Ta'ala tuankan ayat, Maksud Allah, ilaih risabila, japa yang mampu, Islam. Haa, sebab bukan orang Islam akan mampu. Tempat yang jauh, orang Islam akan jauh-jauh. Kita -jauh. akan mengakau, kita tak tahu? Oh, Mekah pada masa itu Lepas dia tahu tak Mekah Mekah sampai Jika pokoknya siap kau Dia tahu Dia minggu dah cipulah Ustaz Mekah itu Tapi Allah SWT Dia jadikan Tuhan menikup semua Dia turut Sebab itu kalau kita tak tengok Pakat sana Apa namanya Baksa bangsa Dalamnya Semua ya, Semua bangsa dia banyak cerita dekat. Kalau tu ya. Saya pernah suka macam apa tu dulu. Tingkat dulu tu ha. Kalau saya timo, kalau tak datang dalam fikiran apa pak? Tak si jalan luar dalam timo. Kita tak ada, kita tak. Saya nak nampak orang. Kita ada. Saya memang tak nampak. Baru dicakap cakap kan di situ. Jadi, keseluruhan jokong, itu. Umur saya tuan yang tidak berumur mula mula, sudah berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Tiga lama. Tiga lama. Tiga lama. Tiga lama. Tiga apa Tiga lama. Tiga mampu Tiga lama. Tiga lama mampu ada perkara pembelajaran dan sebagainya, pembelajaran makan, minum, berpenggal dan sebagainya. Ini ongkos kita katakan. Ya. Ijarah mampu. Tapi kalau ada ongkos berlipat, kadang-kadang tak ada. Kenapa? Tak ada pernah. Kena ijarah aja. Berapa? Duit ada, zaman ada, satu tahun dapat sebangsa mampu. Apa? Siapa tak ada? Orang yang berjalan kaki yang tak dalam kaki, kalau kita boleh, orang tua-tua apa? Tak boleh kuat, semua ada tapi cepat betul. Ada tak? Nah, berjalan kaki. Ada berjalan kaki, tapi berjalan kaki apa? Hijack sini, hijack kana, kau tu panggil jalan kau macam sama Jalan kau apa? Memang harusnya anak lintam. Saya tawak. Tawakkan Allah dan dia untuk malam tu. Kalau Bapak Yadzah dekat sana, Alhamdulillah. Kalau Bapak Yadzah dapat buah hati pun dapat balik. Alhamdulillah. Menurut Alhamdulillah. Bapak Allah, balik. Hadat dia. Jadi, bukan saja di pihak ini. Dia pindah. Dia pindah. Dia pindah. Dia kata, Tepat. Aylah. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Tak ada masa Hari-hari tadi -hari, pagi, pagi, pagi, tengah hari tadi Pergi pulak lagi Apa yang oh, semua Dekat setelah berhati Pun Saya jelakkan Itu kita berhati tak berhati-hati Lepas ya, itu saya tak sempur Saya tak sempur lagi Saya tak berhati-hati Saya tak berhati-hati Itu untuk pencair kawan Untuk bulan Saya kan? Nanti bukan kapal awal-awal itu sampai kebicaraan Tentulah awal yang minum Haa, itu berakhir dah hasil haji semua sekali dah berpulang itu habis-habis Saya jalan, Ustaz bergelir Saya tak terpau wajitulah Jumpa dia Ustaz kita tak jumpa-jumpa Dia tak jumpa-jumpa, dia tak jumpa apa tak jumpa, dia tak jumpa Dia tak sayang Lepas tadi Orang-orang, kenapa? Kami tidak ada zaman, tidak zaman. Tidak takut, baik. Ya, Tiada tak dia tiga Dia tiga selama berapa lama kita sampai? Kita sampai dia juga. Kalau tak sila kena, kita sampai dalam dua puluh lima, dua puluh dua tahun. Tapi, mungkin dia tiga pada hari Jumaat dekat nak Araba, Araba hari ketiga, jadi jemaah datuklahan di sana. Hari semua masuk, minimum berziarah 20 orang, tak semua dilengkap. Baik, tapi tidak berpostur. Ini lagi cepat. Dijumpa di masjid Arab. Tidak ada muka rumah di kafir. Jadi kita di masjid Arab tidak ada tanda-tanda. Ya Allah, ya Allah, semua ada jajaran. Tawadz masjid Arab ada sering, ada sering, ada sering kita Dekat. Tapi kalau sekarang ni, Tapi, Sampaja tu, dia kata ayat buruk, dia tinggal dia, sebenarnya dapat menyayangkan dimas dia. Ha. Baik kita ke surau dekat sini. Kalau datang padan tak kira pun nak pergi buat dia tu punnya jangan. Cuba tak sekarang saja. Jangan sekuratkan dirah pun ada. Come balik. Ah, kalau orang takut jadi gini macam mana jelah. Jangan pergi. Tak boleh pergi dengan rasa takut. Apa masa takut. Kalau yakin dapat bahaya harap pergi. Harap Allah taklah tidak wajibkan. Orang pergi. Kalau dia buat dia takut atau apa? tapi kalau dia tak takut, cuma dia raga-raga, begitulah orang kata Oh, entah bagaimana kita lebih baik, berubah, raga-raga, tapi tak takut raga, makruh. Kalau tidak takut, makruh, lalu-lalu. Kalau takut, aku. harap. Jadi begini, mesti akhir betul-betul. Tawakal, Allah. -al Jadi kita ada harapan. Yang kelima, syaratnya Tidak runtuh mata Tidak runtuh mata Kalau untuk mata Tak bagi ini Tahun ini, tahun depan Ini misalnya Dulu lima kali kita tak dapat Nak cerahkan uh, Cara praktikal Sekarang ini, cara ternyata Katalah, ada banyak orang Nak pergi haji, tunggu dia Dia keluar okay, nah, nah, Umur 50 Ini kadang dia rasa kalau ini boleh jual, dia buatlah kalau-kalau yang proses dia dah dalam kapital begitu. Adik-akak dapat keluar duit, boleh urus dia boleh dia bumbung dengan mana-mana pepejal, kepada-mana pepejal, kepada-mana apa dari dahulu, satu-satu besar. Tetapi dia suku-suku tu tak loh. Tapi bukan dia hati kerana tak boleh fikir lagi dia punya proses dalam hati, baru jual. Tidak berkontes tahun yang lain. Maka kita sudah sosial tak boleh pergi mana-mana. Tak boleh berkontes dengan Arafah. Penutup dengan Arafah. Ada lagi di Gawin Arafah macam mahadap daya. Tak boleh diprotes. Tahun itu belum wajib. Bagaimana? Iyek. Dan saya yang berkontes dengan BPR. Dan saya sudah berkontes dengan BPR. Dan saya sudah berkontes dengan BPR. Saya sudah berkontes dengan BPR. Atau si ke, atau orang Jatuh, kata utang, istirna, ah, kau sebut ni, kalau ah do, kau rasa dah? Ah, kan? Jadi, kau punya. Ia sebenarnya hanya sebanyak itu. Jadi, apa yang kau lakukan? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau lakukan apa? Kau dah habis. Jadi bola dah habis. Dah hadir kali yang sudah diwartam selepas acara dikannya. Ah dia makan pinum segala-galanya ada alat satu parti digital untuk dia. Ah siapa? Kalau apa kita tak tahu Islam ni luar Dan lakibah dalam kaum yang dosa siapa tahu orang yang memang ambil haji itu al-mudah itu yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaqaza wa rafiqata haram thumma lahu Taklah عليه أن يموت يهوديا أو مغرديا أو كم صلى النبي صلى الله عليه وصحبه. Dan keterangan Yang boleh menyampaikan kepada Allah Taala, kemudian tidak pula dia pergi tak berasa tak jadi mati dalam agama Yahudi. Itu maknanya bagi siapa bagi orang yang memang tak ada perbezaan agama. Yang memang tak ada ini nanti. Ya, yang dia kira ni ah dia buat apa? Kalau buat sesuatu bukti-bukti macam mana? Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. seperti Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. tak kata Bukan. Ya tak? Bukan. orang Islam Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan disuai itu dia orang Islam mesti ada macam niat berniat Untuk sok mohon kepada Allah walaupun awak miskin walaupun jangan yang tak ada tak Azam berkir, sebab risiko, sebab berkir, jadanya, Adam, miskin azab untuk pergi sebab rezeki itu bukan orang akan kan ya tak bila tuan sanggati ada sajalah dalamnya awak boleh ni akan sakit awak nak datang macam macam ada hati orang bagi betul tak niat lihat azab dapat kalau tidak dapat pun agama awal itu tidak sudah terkena orang yang taat pada Allah dan tidak lawa ikhlas. Beragam. Sejak orang telah beragam tak orang umur berlalu. Malah itu sendiri. Setiap orang telah beragam untuk berziarah di sambil Allah. Berziarah di sambil Allah. pergi perang kabil. Sekawan telah beragam. Maknanya dalam hati ada terindah. Kalau ada perang kabil dah. Bila mati dalam perang kabil, di mati zaman kabil itu pastikan dosa Mencik, mencik. Macam sahabat-sahabat Nabi dulu Sahabat-sahabat Nabi dulu Semuanya dengan rasa sepenuh Yakinlah Harapkan kelebihan daripada Allah Ta'ala Dan ingat Kalau mati-mati syarif hampir segala dosa Kalau balik-balik dengan keribaan Allah Dapat tulah hati orang-orang Macam-macam ha. Tapi pergi ke dalam Allah Dia orang pergi Yang tak dapat pergi Nabi Ah, yang tak dapat beriknati sehingga tidak tahu kalau pergi pegangnya beriknati dan terkait dengan nanti, yang terkait dulu sahabat-sahabat Nabi yang tak dapat beriknati ini yang mau beriknati yang keberadaan itu benar-benar ya, beriknati dia berada dia jadi dalam jadi Kah? Karena setiap orang mukmin mesti dalam hatinya niah kalau ada jihad tidak. Walau kita tak ada jihad mereka, tapi karena wajib kita ada jihad dah. Tapi dapat minta minta ni lah. Tapi kalau tidak dia mati cawijah niah. Jadi kalau tak pun ada niah, tak ada waktu. Bismillah, bismillah. Nah, kalau Allah menanamkan dia, dia pun berjaya. Jadi tuan-tuan, orang pikir konflik, ingat. Kalau ada duit, tak ada. Tak ada. Ya. Aku tidak, tak puas lagi. kalau tak sangat, tak berapa. Apa yang tak puas? Memanglah orang. Apa lagi yang tak puas? Supaya yang tak puas, aku ada tak kuat selama-selama ya. lagi. Tunggu seakan tak puas. Kalau tak mampu nak puas, antapun. Ya. Tak puas. Terbaik itu lama. Tak ada. Katalah saya rasa tu lor Tak matuh tu lor Pukul 1-12 minit Dah matuh tu lor tak, ya? Awak nak semayang tu lor Betul Sekarang orang Azab Saya tak nak dah matuh tu lor Nanti dia tak Itu dia lor Kalau orang Baik, anak -anak lor. Dan, tak nak buat semayang tu mati Tak tut Kalau tak azab ha? nah, Betul Dengan Adam Nak buat sabat setan waktu dia Macam ya kan Ah, tapi adab sudah dari awal waktu sudah. Setelah satu waktu. waktu. Ah, jadi kita berharaplah. Ya. Ya. Jadi kalau kita kalau untuk masa sekarang kita kuat pada tahun itu. Ya. Tetapi di kuat pada tahun itu. Kita nah, kuat. Ya. Di salah satu zaman di kuasa. Yang kita ingin khas bagi orang berkuasa. Ada mahram Ada mahram Suami atau pekerjaan wanita yang berpercaya Untuk mengeriti seorang wanita Walaupun yang sudah tua Ini syarat Ini syarat wajib Katalah ada seorang perempuan Ini penjelasannya akan ada Ada seorang perempuan Dia akan dikongkannya banyak Dia akan dikongkannya Satu makanan yang nak bawa Satu makanan yang nak dari cara yang kita pergi itu, kamu Nak kaji belajar atau tak ada? Tak wajib. Kamu tak ada? Nak ikut guru, orang-orang lain kita percaya. Atau dia tak tak Kita dia Kita percaya. Kita percaya. Kita percaya. Kita percaya. Kita percaya. Tak ada. Tak wajib. Ingat, tak wajib. Bukan tak boleh pergi. Nanti ada manalah, tak boleh pergi itu lagi. Kita wajib. Ini ada orang berubah-ubah. Katalah orang kalau tak ada mahalam, tak ada suami. Dia tak boleh pergi ke mana-mana. Ada orang yang sempat di mana-mana. dalam alam itu dia jangan risau. Tak ada mahalam. Tapi berubah-ubahnya. Mungkin kan mahalam tak ada, semua tak ada. Wajib memang tak wajib. Boleh pergi ke tak boleh? Kadang-kadang tak boleh pergi. Dia pergi dulu. Hmm. Hmm. Tapi kalau dalam khasih biasa ah, hmm. uh, yang mengharapkan Tak mengingat, mengharapnya tak mengingat Suami tidak ada, Tapi ada dua orang yang berkepercaya Dalam buruk Kalau yang jalan-jalan Sebab ada hati senara orang perempuan Jalan di layak tinggi, Dalam perjalanan dua hari Tak boleh Mereka takut bahaya Dan takut kini nak tidur Takut bahaya dan takut... Kita nak. Orang perempuan layak ini bahaya. Apa-apa yang telah berlaku... Dan orang laki-laki lima kali adalah lain cara. Dan orang laki-laki... Kalau tidak dikaku pun oleh orang laki-laki lain... Dia fikir. tak orang perempuan... Tidak kaku. Tak mau, Akur, yang nah. kedua kita nak. Orang kakaknya... Macam sejarah... Jauh-jauh belayang. Kita nak. Taksi aja pula agama mereka. Maka kita tidak ada tak ada lagi. Bukan tak ada orang pakai hati itu panggilan gigi orang kacak. Mungkin lebih baik berhati. Dan tak ada kuat Perjalanan aman. Boleh lah dia. Bukan kata boleh. So haji dia terbiar. Apa lagi berjalanan haji? Jangan jangan Dan tapi akhir-akhir ni kita ni mau berjalanan berjalanan haji ni pula ada di tengah, ada gangguan dan macam-macam. Yang haji ni pula yang lain tak ada. Haa, ah, ada. Dalam hadiah. Sebab kita ada tagal dulu. Masa kita nak buat ibadat, tiga haji. Bula, syarat lebih mana lagi. Lebih keras. Masa ada tiga berlaku. Ah. Jadi, larangan suara. Larangan ada. Kalau sebab tak ada, bagaimana? Di sini, di bahara, kita sendiri di pahram. di syarat wajib. Jadi kita tidak faham. Kadang-kadang mesti kita kata berlakunya aku, awak boleh jadi. Jadi lah saya tak ada marah. Oh, tak ada marah macam. Tapi nak tahu apa? Kita nak tahu apa? Kita boleh nak tahu. Tapi ada apa? Kalau orang nak nak nak, orang pasti nak nak. Atau anak-anak nak nak. Tapi kita ada dua Yang yang boleh dijarang untuk atau sebab-sebabnya seluruh e, Nampak dia tu dengan keadaan suasana lah. Jadi kan? Tapi cuma saya. Tapi kalau ada pahram kata saya nak pergi, lanjutlah saya. Kalau dia mampu, dia wajib lanjut. Katalah rumah ini kaya-kaya, banyak-banyak 10 minggu Wajib pergi, haji. Dia kata saya tak ada pahram, suami tak ada. Pahram, saudara. Tanya pahram, siapa nak pergi, haji. Saya, saya belajar, semua sekali. Mana tu, Oh ada yang tak? Wajib. Jadi, saya bayar. Dapak dia, RM6,200. Dan dapak pahram, dia mampu. Mampu. Wajib, dia bayar. Pasal ini matuh sama apa-apa Awak boleh kasi kita satu orang Bukan Bawa orang Dan kalau di mahu, dia mampu oh, Dia Oh, juri Kalau dia mampu, dia mampu takkan Dia nak baji duit awak so, Itu buat apa Ha Jangan kasih pada Kerana Allah kera Mati pun nanti Dia dapat balik, kalau Ah, cuma Wajib tidak Tapi dia pergi boleh tak? Ayat itu, lain-lain Wajib tidak, tapi dia akan tercaya Kalau dia pergi, tapi saya nak pergi juga Ada misnah atau tidak? Tak ada misnah, ada bahagia atau tidak? Tak ada bahagia, tidak ada bahagia Kalau ada misnah, aman Kalau ada bahagia, aman Allah nak Ini hadiah pertama Alhamdulillah Haji Hadi Apa hadis sunnah, ada silam. Ada sunnah lama, kata kalau hadis sunnah tak ada. Satu kali hadis. Hadis sunnah mesti ada syarat sahabat. Tapi ada sunnah lama, katakan, Sama dua-duanya. Kalau setiranya fitnah tak ada, ada perjalanan aman. Fitnah kita tahulah ya. Fitnah asal lelaki laki dan perempuan. Nah, penjelasan cara cara kemampuan. Nah, ini penjelasan. Jadi kita bincara apa? Ada perkalahan, ada gunaan, singkat ini diterangkan di bawah. Ya. Ada perkalahan yang cukup, cukup yang berhubung perbelanjaan untuk makan minum dan tempat tinggal. Jadi sekarang ini malah belanjaan makan, diterapkan kembali tinggal, 43, 50, sehat-satunya apa yang sekarang ini, aku asal-satunya semua semua dikasih Jadi di mana apa yang belum dikepad dulu ini, 6 6 6 6 6 semua sekali 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 Ini matanglah Ini tu Bila sampai Tengah sini Tengah-tengah tu Itu dah berpulis Sampai-tengah Dia minta-minta Itulah jadi matanglah Kami pun tak marah Tak lah Ini kita menjaga Dua-duit baik Yang mempunyai Pemimpunan kawasan Yang meminta Kalau tidak Kalau tak perlu Minta Jangan minta Jadi kadang-kadang Dengar-engar Dia ni ada duit Di mana dia simpan Dia simpan Terlalu Bukan tak jauh Nampak balik Dia minta dan kadang-kadang sengaja -kadang jamaah haji itu pula dia tahu isyik sebuah perusahaan kata peraturan peraturan itu tak kisah apa lagi? Tak ada ujian, tak apa-apa lagi. Pokoknya, kena iklan dan jujur dari dua pihak. Jangan ada kesempatan. Ada sengaja maha, ada sengaja ambil kesempatan. Saya tahu. Jamaah maha haji itu pula di kanan balik. Kalau cukup. Mana ada diri yang berpulang. Kenapa dia kabur? Tak pakai. Macam-macam dia haji tak kira-kira nak keluar dari dia yang ada. Boleh susah kan? Ini jadi tawaran di luar. Tak jadi. Orang awak kata nak balik suka. Suka. Tajuk gua lalu dari tua. Dia minta pakatlah tu namanya. Ha, dah ke dah. Enggak makan dekat tu. Tak. Baru dia ada kata pakat tadi. Bapak, apa maknanya innal insana la yanfa'u ahla? Innal insana la rubbi ila ghurubi wa innahu Tuhan nak cakap Mokok cintakan Tuhan Yang dia mati siapat sangat Ini kita senang Kita jaga-jaga Ini Ketik seperti dah tahu Tak tahu kenapa ni dah semua Ini kadang-kadang kita jumpa dia Tak tahu kenapa ni lah kita tak tahu Kita jumpa kenapa ni Dengan kuji tak tahu Ini Yang tak tahu betul Bila macam lah. Tempat wanita, tempat harta, tempat tak terkena orang-orang. semua ini. boleh mengatau kekira-kira orang-orang. Hilah atau tahu kekira. Jadi, maka dilinom tempat tinggal. Semasa berada di sana. Menurut badan yang sesungguhnya dan layak untuk. Ini kita kena cakapkan. Tadar yang sesungguhnya. Bukan nak lebih-lebih, nak mewah-mewah. Yang cukup adalah ya? makanan ini sesuai dan layak tu. No? Ini kita kena jangka. Layak seorang. Ah. Jadi awak kan, kata saja kalau mungkin anak nanti pun makan suku tawar. Dia tak tahu. Dulu ada. Ada orang beritahu. Oh. Dulu ada ya. di mana-mana suku tawar dari pagi. Dulu bila dah kata. Dulu. Dulu. Dulu suku tawar. Dia bilang saya katakan. Saya tak pernah makan suku tawar. Dulu. Dulu. Tak, tak, tak layak begitu, tak sesuai begitu. Anda tak sesuai dengan keadaan dia. Jadi kalau dia rasa susah, aku tak boleh dapat dapur macam aku nak Aku pergi sana untuk tuh. Nah, dia kalau dia boleh buat kopi, aku Kalau dia rasa susah, aku nak cari tenaga. Saya tidak bagus pun. Yang saya ada, kena bayar punya. Tak boleh? Aku tuh pelajar. Jadi kena cukup dan layak untuk. Tidak banyak kompleks. Anggak itu demo deh, janganlah katakan apa. Apa? Apa? Apa? Apa? Kita teruslah, ya. Ah, kalau kita tunggu, tunggu, tunggu, tak ada pilihan. Tunggu, apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? datuk kerajaan dulu kalau bukan dalam bab motor ada saya awak bagi tahu dia nak apa buat apa macam tu tak tahu dia tak ada makanan dia ada itu kan nutrisi apa dia nak apa bawa bunga bawa kelapuk apa pokok apa tu buah tak berat berat saya berdua ah bandar yang terbagi untuk sikap pertama penulis iaitu kapal dan sampai ke hari sampai dia perempuan mama ambil kena keluar ni kapal lain nak masuk datang balik pulau pulau Ah, ha? begitu lah. Yang lalu dia. Pasal tu Orang tak piang makan orang, orang tak makan makanan dia ada. dia tak makan makanan tu, dulu kita tahu. dulu beras satu, itu beras Amerika. Orang kata beras itu beras Asia Awak pun puas tak makan semua dia. Atu mana nak berebut. Berbiji-biji tak boleh makan kita sudah ada makanan. Orang apa dia sama. Dia makan dia, dia tak ada. Ha. Kenapa pula roti dia? Bila dah sejuk. Ha. Baik. Jadi pun datang. Tapi kah afrillah. Ya, cari orang baju order pun datang ni ada. Besok nak arapkan dekat mak ayahlah. Sebab timbo nak Jadi, cukupnya tak ada. Jadi kalau dia boleh bawa, dia kau tak boleh makanan itu tak boleh. Ada, tapi makanan itu ada kan. Beras ada, beras priangan yang banyak saya yang saya tahu lah. Beras kan benar. Dan bukan biasa itu kan bukan mereka. Memang terawatlah. Yang lain, ubat-ubatan boleh jadi banyak, tapi ubatan yang alhamdulillah mana ubatan kita menjadi sedikit di timur, bawah ubat-ubatan yang kita perlu kita tahu lah. Cukup. Alhamdulillah. Kita kemudahan. Wassalam. Alhamdulillah. Ah Allah kita ya. kata ha, makanan yang lain boleh susah ada nego di Ayam kaya betul. Ya. ada Ayah makan dekat ini ada ikan ada tayu -tayu, banyak buah-buahan tak hitung nah, Ini pada saya kepada Allah Taala. Cuba bila di sana hormat pujinya di bawah kepada buah-buahan dari tanah kita. Tak ada mak. Innalillahi wa inna ilaihi dari mana dulu? Kau sebab pergi ke sini, ada kelihatan <tuk> ada. Yang ada, kalau ada kelihatan ya? ya? dah. Lain tak ada? tak ada? Kau semua ada kelihatan dah. Tak ada kelihatan dah. Kau semua boleh nak pergi. Kau semua Tapi, dari luar dapat. Awak pergi ke sana, buat apa orang yang tak boleh jumpa, dari sini jumpa kan? Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Masa juga makan. Jadi pokoknya saya untuk semasa berada di tempat-tempat alat kaki itu, mana kita kena tengok dulu atau yang perlu. Jadi air yang setiap hari air dalam kita kita air. Kadang-kadang perjalanan itu kita perlu ke tempat yang ada air kita pun dan kita juga lainnya. Bagi tu juga perbelanjaan pulang dan perbelanjaan orang yang diingkarkan yang wajib ditanggungnya sejikalnya. Ada istri yang ditinggalkan, ada anak-anak yang ditinggalkan, default, di awal, kita ada orang ditinggalkan, Ketika pelajar itu semua cukup. Jangan dikaji, orang tidak dapat pakai, tidak dapat buat. Tapi nafkah, tak boleh. Jadi kita pakai, kira itu, bantu kira. Kalau saya pergi, saya nak kerja 2 bulan, 10 bulan. Dapatan yang nak dikaji, gaji, nak dikaji bayaran, Mereka akan dikaji nafkah, dikaji, cukup. Bagi-bagi yang lain, cukup. nak bayar itu, nak bayar ini, cukup. Ini duit, cukup. Masak, Biasanya orang kita pergi dan pilih lah. Kita tidak cukup layak. Untuk bayang -bayang ini rukun bagi orang yang cukup cukup. Itu tidak pilih. Kalau yang dah lebih cukup, tak ber. Termasuk dalam pejalan ini, ialah keperluan-keperluan diperlukan dalam perjalanannya, iaitu dengan harga yang berpatutan. Kalau dia tak bawa barang, dia bawa duit. Oh Kalau dia kata, air ke mana? Air tak ada. ada. Kita payah toh, boleh ada. Akhirnya dia terbuka tutup. Aini tergantung toh, orang dalam punya cekap. Aini, tapi ada pun orang payah tulis. Tapi kalau akhirnya ini dah kampung kan? Tuh, aini muda muda pun berdaya. Dah lama. Dulu ada orang berpegang dari perang ini, lupa dia lah terus teruk. Ah, tuh takkan ada pasal apa cerita? Dan kejadian lagi, kau di mana yang disaksikan? Jadi. Dia masuk, dia layak dan selalu daripada uang bacaan dan tak boleh jual lebih daripada apa yang ditutupkan. Ada bapak yang ditutupkan. Kalau tidak, memang maaf. Berarti sudah sepatutnya. Pihak bacaan tak payah. Artinya. Artinya. Kesemuanya ini dikira lebih daripada perluannya seharian. Ya, Iaitu dia dikira pakai hari. Satu hari berapa waktu itu? Nah. Masuk bayar sebuah rumah, bayar itu, bayar ini, bayang cewek, banyak semacam macam. kanan, semua berapa, semua isteri hari Atau, semua isteri hari, pilih boleh Atau, kita dalam yeah. setelah kekayaan yang kita, ya Sekarang, kita tuliskan begini Nah, di 1.400, semua dah masuk Hai, ini, ini, ini Bisa Nah, itu kalau dia minta itu, kita tinggalkan Kalau memang tak apa, dia minta satu tempat-tempat yang tertunggu, kita tak boleh buat semua, yang meminta tu tengok lah, boleh bayar, bayar lah, yang tak boleh, yang boleh buat kan? Haa, nah, maksudlah dia, saksi ni pula Mesti ada pendeknya dalam doa-doa ni, kesti ada apa? Telah aku Dari kedua belah, jangan lalu. ada yang betul lah Sebatas, atau yang memang lopit Tiba-tiba itu Tidak sekarang? Atau yang akan datang? dia <tuk> ya, Tidak hutan Dia kata, boleh saya ada? Tapi saya nak bayar utang Dia nak bayar utang sekarang, saya nak bayar utang Apa yang ada? Saya ada berani, saya akan berani, nak bayar utang Untang bayar Tapi dia kata, utang saya bukan bayar sekarang Nanti 2 bulan saya nak bayar utang Dua yang lain ada, saya tak ada ini Saya juga boleh Itu saja itu, saya bayar utang Tapi jangan utang bayar, saya akan bayar utang tu. Sebab bayar utang tu yang untuk belajar bernikah. Ah dia nak nikah. Ini nikah dan nikah itu Atau Ataupun nikah itu sekali yang pertama tak dapat gay. Hidup tidak macam pertama tu. Untuk belajar bernikah, sedang dia perlu bernikah. Demi untuk menjaga dirinya daripada zina. Maka lebih afdal dia bernikah kerana keperluan bernikah itu pun besar sudah haji di beli masa yang lama Ewa sebanyak air Jadi itu berkata sekarang Buat ini boleh bihaji dan boleh berikap Mana yang perlu tahu Dia bilang saya perlu berikap Kalau nah, uh, ya? <tuh. sake containan> tidak sempurna buat ini nak buat itu lain Berikap Haji nanti saya boleh bersalah Sebab ini pun di luar Tapi kalau dia kata kamu perlu Tetapi kalau dia tidak perlu sangat berikap Dia kata kalau say, saya Saya tak perlu ,صunci. Tidak boleh tak dah Ada buat apa Ada nah, nah, ya. kata, -kata Alhamdulillah Tidak ada Apa Lepas saya beri Tidak Tengokkanlah Mari Tidak Dan kacau lah Ini tiga perkara Kalau awak belajar kan Duit sudah Balik Jangan takut Iaitu Kalau awak bernikah Belanja Untuk bernikah macam bancang belajar ya. InsyaAllah Terang ganti kan apa ganti? Apa ganti? Allah Taala berikan rezeki untuk mengganti kamu yang dia untuk nikah ini. Sebab nikah ini katakan di dalam namanya. Ya. Satu. Yang kedua, awak laki-laki. Udah ganti dia ini. Insya-Allah nak ganti. Kalau Allah ganti ini. Yang ketiga awak punya ganti untuk pergi ke rumah bini awak, insya-Allah dapat ganti. Baik disebut oleh ulama dikatakan yang yang ada mahur baik dalam syarak. Ya. Masalah waro dan dua. Ah, navigat ke kelompok pertama ya. Sampai cara kemampuan yang pertama sekali ya. Biar nanti, serangan, kan, Kemudian kita sekarang kemampuan yang kedua satu. Sampai perkataan Allah. Ada apa-apa nak tanya, Ustaz? Ah, tunggu dulu, kelas kita jangan ditutup. So, uh, kita akan tunggak sampai 20 hari bulan keten. Bulan depan 20 hari bulan. Sebulannya ini 2 ke 3. Insya Allah, 20 bulan depan. Kita buka selanjutnya. 20 hari bulan depan. Alif dan Ya orang itu dari kemampuan ada kemampuan, ada kemampuan ada kemampuan, ada kemampuan kalau kemampuan, buruk buruk, buruk itu ada kemampuan yang hanya dikatakan, pertama awak, saya akan menangis orang itu berarti orang itu memang Ah, Masa 2 dikasih, Bagaimana? Bukan. Bukan. Korensi tak ada apa-apa. Dalam kira bung korensi ini, Mani galakan awak menjaga, Jangan awak-awak ngakir, dan awak jangan menjaga-ngakir. Awak jadi jalan-awak dan sekolah korensi tak ada. Kalau korensi yang cek apa Padahal dia, Hati-hati itu harap apa Tidak ada. Tapi itu tak ada diharapkan. Tak apa kalau kita kalau Ada? yang ada Kalau ada apa-apa perkara yang dikenalkan, kita tak perlu mengarahkan tak perlu itu Boleh? Boleh? Sebab kita datang arah tak jangan ada tugas-tugas orang hari-hari. Boleh? Oh, Coba Di situ bisa kita berakhir Kan tahu lah Pak Ini tukai yang dihasil Adakah sebagai satu yang sangat-sangat diperlukan Untuk dijalankan bahwa haji ini Semakin licik Kalau perpunya makhluk dalam tadi aja Tapi kalau memang tak perlu Sengaja biar ada ketukai Yang berkepatan sama biar hati ini Tengah kerana ini tak kena bayar Memang tak ada senang hati-tengah Ah, Agar nak cukai bersedia Sebabnya adalah makhluk kata kan Kalau awak ada memang mematuhkan nanti Mereka pergi bayaran kerja itu tidak ada Selanjutnya makin panas sebagai sendiri kan Kita tahu orang bayar sedikit Dan soal tak wajib bukan tak Tak wajib satu masalah Bukan tak boleh pergi Tak wajib Dulu ada waktu itu orang akan selanjutkan dan siapa menerima kasih itu, itu kaya kemalung siapa. supaya. Tidak tahu. Teruskah tidak? Tidak ada. Tapi kalau dia sih, Tuhan tahu. Kan, tidak ada. Itu kata -kata, kalau dia memang hati. Ada yang tidak terpaksa. Ini kaya kemalungan, dia tidak dapat hati. Tuhan tahu. Ini semua ada. Kita, nah, Allah. Ini orang oh, yang tak ada. Ini memang kita nak lipatkan diri dalam segala hal. Lah. Nah. Tidak yang pernah, tentu yang ada macam-macam. Kalau kita kita tengok layanan, layanan, layanan orang kan, netral lah. Ya, jadilah. kita ke mana? Kita lah. kita ada setengah tengah yang cari-cari tu lah, yang tak berhormat tu lah. Ada setengah yang kita beda, setengah jauh ya? Kita jadi kealasan ini kalau kita cekar lagi. Nah, itu kita cek tu, tapi kita kata tu, oh, kalau kata. Itu, tapi kalau kisah orang yang kuli dia orang yang kut, Sampai saat dia berkita hitam takut, Tak ada layarangan sampai dia jadi orang, Haa, itu dia kata, semangat. Tapi kalau dia kata, Kira-kira hujian tu, dia adalah hadis, Saya berharap izan Allah, subhanallah, Yang pun yang ambil, yang ambil hak, Yang bukan hak dia takut, tapi saya kata, Allah. saya kata, Haa, jadi, Likmah masalah, Tapi janganlah, Jadi, saya kata, Nak berhubung-hubung ini, Banyak Bukan ha? apa-apa, jadi aku nak komitannya awak nanti. Dan orang itu aku jemik, jangan kamu betul betul, ke ya, kerja. Jadi ada tu nanti dia tak percaya. Ya Allah, ini kamu tu katakan jemik. boleh, buat dia akal, akan tanda akan ditanya macam mana tinggi tinggi macam mana ceritanya? Yang kamu tak jemik itu satu masalah. Yang awak tak jemik <hlepas> dengan cerita kamu, ni pun aku tak awak tahu? Kenapa awak tahu bacaan Awak tahu kan? Awak kena semua yang kamu betul kerap. Nah, tak betul, kita harus membuat. Awak kata, kamu minta tahu. Kamu minta tahu, kamu minta tahu. Orang akan tanya kepada awak, maka awak tak tahu. Ilmu orang guru satu ke dalam, cici guru lain. Nanya orang-orang, dia salah. Dia tak boleh kata. So what? Isteri Nabi Hadith. Orang saka. Ipamidah. Kita tahu. Kita kata, Isteri Nabi Hadith. Adal Bami. Adal. Adalah bincangkan, apa-apa Pak? tak kita ni? Dia nak berhati. Kita kata, isteri wajib patuh pada suami. Habis, jangan berdangkut pada. Suami jangan berdangkut. Kalau dia nak tak apa Dia tak berdangkut. Habis, saya nanti tak pernah. Awak tak berdangkut, awak hukum mengatakan mesti pada suami. Ini taat pada guru sampai tak dihajar. Dan taat pada suami lah. Keluar rumah, tak boleh? Ini boru. Boru ada lah, ini tak dapat. Tu tapi tuan yang ada jadi buah-buah ni kata tak tahu Jadi dia fikir masalah tak susah Tadi kenal apa ni, tapi ini masalah kami. Masalah berani, masalah kita dia kita suami tak boleh larang Dan isteri kalau buat apa hati hati hati hati hati Itu alihak malik, itu alihak malik Katalah, buah-buah ni yang membelajar, tak Dia juga buat orang-orang yang tak Tapi kita kata, alhamdulillah, orang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dia pergi jalan jalan mana? Bo. Tapi kalau tu bilang kehaji, dia kasih yang bilang kehaji berlawan. Paku lah itu. Eh, mana dia berlagak? Dia tak mungkin, dia tak tanya. Ibu, kita jangan kikir. Ah, tu itu. Paku <kaysonised> juga lah. Ibu, kita jaga, kita cek silaturahmi pun tapi kita dalam soal. Tapi kalau ibu, memang bukan itu. Paku, ibu bertakar kata lah, mungkin saja. Serta jenis jenis yang sama, serta jenis jenis yang sama. Macam jenis itu menjadi bahaya lepas tu. Tapi kalau tak kalian tin, lagi bahaya. Bukak. Orang tak kalian tin. Baiklah, kita dah. Tapi tentang tukar ini, memang tukar ini adalah. Dapat luku kuat, luku kuat, kuat, Ini tukar yang siapa dengan tidak. Jom, sama pun apa. Kalau ikut jaga dulu, jaga dulu. Dapatkan ini dulu Dapatkan ini. Awak di Mekah ni, awak buat padat Makan minum semua yang dilakukan oleh Itu satu peraturan pada duduk kat Kaabah Kalau begitu kecil, pergi bersama-sama ke ke ke ke ke Rumah-rumah duduk sama-sama kering Ah ha, kering Geruh Boleh supaya itu Ada tipe masalah dalam masalah tidak Rumah orang Mekah tu Dibiliti oleh orang Mekah Sampai itu Masalah Habis itu Allah dah tengah rumah buka, buka orang duduk sebagai pemuli. Tapi bila berjaya mati, dia pernah tinggalkan. Sebab dia tak ada untuk tak ada. Di dulu. Sekarang kita bayar. Tidur, hotel, kalau di pasir, tak ada. Di dulu. Semua dalam jahit-jahitnya pun. Orang datang buka, semua. Perih, rumah kan. Orang bukan aku. Itu syarat awak nak buka. Itu sebab bahasa dia tinggalkan. Saya terangkan orang. Sekarang dia pula tapi yang dia dekat pun kau lawa kepada akan menerima datang. Noh kata tolongan dia pakatlah. Wah, ada betul hati itu siapa Jadi titik juga. Kalau ibu kau pun tahu kan Orang mengatakan, kan, itu apa-apa itu paling. Dia dapat beri nilam, dia berkata cukup. Baik, apa semua datang air terhadap diri. Kan, sebab itu baru-baru. Maka, kita Itulah, berubah, dan apa semua kan. Pakanlah, kita maafkan orang-orang. Kering, pakai. Nah. Saya bercakap, saya